Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Smatrate li da treba raspisati referendum za NATO? Da, smatram da svakako građani Hrvatske trebaju ref referendumom izraziti volju za ulazak u NATO. Ja smatram da bi trebao raspisati referendum za NATO. Stvari u tome da mnogo građana opće ne zna što je referendum. Ovako važno pitanje, pošto je NATO EU ili bilo koje važnije pitanje, građani bi trebali odlučivati sami, do sada je bio samo jedan referendum što znači da našom državom općina vlada demokracija. Pa smatram da bi trebalo raspisati referendum zato što to na hrvatski narod bi trebao imati pravo odlučivanja o tome za ulazak ili ne ulazak u NATO. Pa da, mislim da treba raspisati referendum jer građani imaju pravo odlučivati o pitanjima vezanim za njihovu zemlju. Naravno. Da, trebalo bi, to, to je bezobrazno, tako da se oni odrede da ne pitaju narod. Zato što treba pitati većinu naroda u Hrvatskoj, obične građane, što oni misle o tome, a ne da se govore gore par glavešina i da oni odlučuju o sudbini Hrvatske. I? Kaj ti kažeš na to? Na šta? Na NATO. Na šta to? Pa na NATO. Pa, nemam pojma, mene niko ništa nije pita. Od 29.3. do 12.4. preko 40 nevladinih organizacija, udruga i stranaka, u više od 50 gradova i mjesta u svim županijama i dijaspori, na preko 100 štandova, volonteri će prikupljati vaše zahtjeve i potpise za raspisivanje referenduma o ulasku u NATO podpišimo, omogućimo sami sebi da omućimo sami za sebe Omu... Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3 emisije o civilnom društvu i savjetima građana. Evo današnja gošća nam je Željka Lukišić iz Karlovačkog Ogranka Pickup International. Što je još u Zagrebu 16. veljače osnovan blogerski odbor za referendum od NATO prema programskoj deklaraciji, osnovni cilj tog odbora bio je da u eventualnom pristupanju Republike Hrvatske organizacije atlantskog ugovora ili poznatijih kao NATO odlučuju građani na referendumu. Vlasti pretjerano nisu bile uopće nisu bile prema raspisivanju ikakvog referenduma. U Karlovcu je potpisivanje referenduma za ulazak Hrvatske u NATO počelo pred nekih dva tjedna. Karolački pick-up International i Željka Lukešić kao koordinatorica vode cijelu priču oko raspisivanja referenduma. Pa može mi reći ono kako je sve skupo to krenulo, kako ste vi došli u kontakt sa ljudima i kako je krenulo sakupljanje potpisa za raspisivanje referenduma? Pa mogu reći evo otprilike ta naša veza sa cijelim ovom inicijativom oko raspisivanja referenduma dolazi uslijed projekta o kojem sam već jednom imala priliku govoriti o ovoj misiji, to znači Partnerstvo za okoliš, na kojem smo ove godine počeli uže surađivati sa Centrom za mirovne studije iz Zagreba. Oni sačinjavaju užu jezgru tog takozvanog odbora za NATO koji se spomenuo. Cijela priča je započela 25. veljače u Zagrebu, dakle, grupa građanki i građana osnovala je sad, da kažem, punim nazivom, dakle, to je Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraže raspisivanje referenduma o u Hrvatske u NATO-u. Malo nespret, ne, Da, skraćeno, skraćeno to zovemo, dakle, odbor o referendumu. To je otprilike, dakle, u medijima se tako skraćeno naziva odbor za referendum NATO-u i to je to. Zna o čemu se radi. Dakle, odbor je 25. veljeći osnovan, mada cijela ta premišljenja, razmišljenja, da li da se ide, da li da se ne ide na skupljenje potrebnog broja potpisa, traje već dosta duže u, na civilnoj sceni u Hrvatskoj, no tada se je odlučilo da definitivno trebamo pokušati vidjeti koji su naši dosezi i koji je u stvari interes građana za tako nečime. Što se tiče samog raspisivanja referenduma, nema ćemo se danas Zadržati na referendumu, sada treba li Hrvatska ulaziti u NATO ili ne, to je pitanje za jednu drugu emisiju, ovo danas sad govorimo baš o samom referendumu. Koji su stavovi odbora, zbog čega se uopće treba raspisivati referendum, obzirom da od našeg premijera čujemo druge odgovore. Pa osim što premijer cijelo vrijeme e, govori da referendum nije potreban, vrlo često navodi tomu različite razloge, ne znam, jedna od najnovijih izjava bile kako referendum nije potreban niti u slučaju da se i sakupi, e, zakonom traženih 10% e, potpisa ukupno registriranih birača, što je suluda tvrdnja, jer e, sam odbor se poziva na člana 80 šest stavka tri Ustava Republike Hrvatske po kojem se referendum obvezno mora raspisati ako to zatraži 10% birača. Tu je vrlo često saka da Republika Hrvatska kao i druge države koje su ušle prije nas u NATO time ne prenose dio suvereniteta i dakle u tom slučaju naš Ustav jasno kaže da za tako nešto nije potrebno raspisati referendum. O tome se naravno puno može spekulirati prenosimo li mi ili ne dio svog suvereniteta u u NATO, a sam odbor za referendum u NATO je od samog početka, dakle u samom startu, e, osnovano kao nepristrano tijelo, odnosno funkcija odbora nije da se izjašnjava za ili protiv uloska Republike Hrvatske u NATO, već prije svega da pokuša dovesti do raspisivanja referenduma odnosno do demokratskog odlučivanja gdje bi e, narod, odnosno birači Republike Hrvatske odlučili da li oni žele biti dio NATO. Ovo e, što smo čuli iz anketa koje smo radili za ovu našu emisiju sa građanima grada Karlovca, e, većina njih se izjasnila da za referendum. E, kako to izgleda na ovim mjestima za potpisivanje? U Karlovcu konkretno dakle naša udruga Pick Up International vodi koordinaciju od samog početka mada mnoge druge udruge su se tu priključile svojim volonterima i podrškom. Isto tako na početku dakle bio planiran jedan Stand. svega u Karlovcu između Kauflanda i Gradske tržnice na trgu Josik Pabroza. Na ubrzu se priključio i forum mladih SDP-a koji je organizirao još jedan štand na Korzu. Biće također ovaj vikend, dakle prošli vikend su imali na Korzu štand, ponovno će biti ovaj vikend, dakle imat ćemo štand u za vrijeme ovog velikog finala petak i subotu. Subotu je zadnji dan potpisivanja peticije, dakle 12. travnja e, se zaključava cijela akcija. I taj petak i tu subotu ćemo imati štandove na dva mjesta, dakle između Kauflanda i e, Gradske tržnice i na Korzu. E, dakle, da se vratim na početak. Pickup je jedan od organizatora, koordinatora e, akcije e, u Karlovcu. Samo potpisivanje e, krenulo je 29. ožujka. Dakle, mi smo već na sam taj prvi dan u subotu organizirali štand e, na kojem su se skupljali potpisi. Prvi dan skupljeno je nešto manje od 300 tinjak potpisa. Do sada mi imamo nešto ispod 1000 Potpisa u Karlovcu nadamo se da ćemo preći tu brojku 12. i 4. dakle kada budemo predavali svoje potpise Zagrebu, da će Karlovac tu sudjelovati sa preko 1000 potpisa. Inače, sam odaziv građana je p, relativno dobar da se tako izrazim. Svi su vrlo pozitivni, kao što si rekao, podržavaju a, ovu akciju i samu ideju odlučivanja, neposrednog odlučivanja na referendumu, dok s druge strane se može osjećati ona tipična hrvatska apatija da se tu da, to je u redu, ali onako mi tu ništa ne možemo napraviti. Što ja ne bi ohrabrivala tako razmišljeno, već bi pozivala do zadnjeg da se građani odazovu, da daju svoj potpis ovom zahtjevu. I u ja mislim da je to jedini način da se neke stvari u ovoj zemlji, ovom gradu i tako dalje počinju mijenjati no funkcioniranje stvari na koje bi mi htjeli da oni funkcioniraju. Ok, da mi sad jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda nastaviti. Krasnje. i potpisati referendum za NATO. Danas će nam ovdje pokušati uh, pojasniti koordinatorica djelatnosti potpisivanja za referendum Željka Lukišić iz organizacije Pickup International. Evo za smo nešto u pauzi pričali o ovoj vijesti koju si dobila. Po možu već o se to radi. To mi je samo zanimljivo kao jedan proto-argument tvrdnjama, vrlo često se barata informacijama, naravno neprovjerenima da ulaskom u NATO Savez Hrvatskoj se garantira nekakav ekonomski prosperitet, ras, valjda navala novih ulagača i slično. To bi se navodno trebalo već desiti samom, samim dobivanjem pozivnice, odnosno bila su vjerojatno velika očekivanja i u e, tom pogledu, no evo bilo je zanimljivo vidjeti jučer na Vjestima gdje je Hrvatska burza, samim dakle datumom dobivanja pozivnice zabilježila oštar pad vrijednosti dionica i sljedeći dan također nastavio se taj patak da je, ja mislim, sve zajedno, oko 3 ili 4% sveukupan pad vrijednosti dionica na burzi nakon dobivanja ulaznice za NATO. Znači, burza nije prepoznala baš tu pozivnicu da je skočio indeks? Ta bilo da niti sam financijski stručnjak sa Zagrebačke burze nije znao objasniti takvo zbivanje, ali očito eto, neke stvari koje su izvan dosega ljudskog uma i, i, i silnih formula imaju svoj prirodan tijek, pa očito nekome ne odgovara pozivnica za NATO. E, iznosite da bi održavanje referenduma bio demokratski iskorak za javnost, građansku inicijativu, civilno društvo, s druge strane opet čujemo protoriječna mišljenja od stranke na vlasti. Imate li vi neko mišljenje zašto je sad takva situacija, zbog čega toliko e, momentalno e, hrvatska vlast želi tako jako ići u NATO, i, a s druge strane se protivi referendumu? ako drže da je to toliko u redu i da su građani za ulazak da je to ispravna odluka zbog čega se toliko protivi referendumu. Vjerovatno no, glavno je osnovno da nisu sami sigurni da bi taj referendum prošao među hrvatskim biračima. Meni to nekako se čini najlogičnije. Dakle, s druge strane vrlo je smiješno napumpavati rezultate telefonskih anketa i raznih istraživanja koje govore da po nekima čak preko 70, skoro gotovo već 80% građana Republike Hrvatske podržava ulazak u NATO. No, s druge strane, ako već postoji takva prema tim telefonskim anketama velika podrška ulasku u NATO, postavlja se pitanje zašto onda toliki problem organizirati referendum i jednostavno zaštititi svoja leđa da se tako izražim samim, dakle iskazom volje naroda da li i želi ili ne ući u NATO. Ali jednostavno, očito ni sama naša vlast nije sigurna u rezultata kada bi se taj referendum je raspisao? E, šta se tiče same vlasti do sada Nismo baš dobili neke jasne strategije, jasne koristi cijelog ulaska u NATO. Moguće kad bi taj referendum bio raspisan, vlast bi trebala izaći van sa nekim točnim podacima o svemu. Mislim da je to vrlo teško, konkretno našoj vlasti uopće, dati bilo kakve realne brojke, činjenice ili bilo kakvo istraživanje koje je trebalo biti, ali nije napravljeno po pitanju... Uh... Troškova i samih benefita, odnosno uh, onoga dobroga što bi ulazak u NATO trebao donesti. Već vidimo i po samim nekakvim predviđanjima ekonomskog boljitka da Krobex nije pokazao uh, poslušnost u tom pogledu. Mi smo evo, dobili u isto uh, odgovore od naših sugrađana kako nisu dovoljno informirani o NATO, bez obzira što vlada tvrdi da je dovoljno napravljeno, da su rađeni i organizirani okrugli stolovi pre prezentacije, predavanja širom Hrvatske. Da je bilo u medijima dovoljno o koristima, ali evo, ovo što dobivamo, odgovore od običnih građana, ne, ne bi se složio s tim. <laughs> Mislim da se niko s tim ne bi složio. Ono što vlada vrlo siromoštno i sramežljivo je organiziralo što se tiče tih jav, javnih debata, rasprava, predavanja okrugove stolove slično. To je sve bilo organizirano u vrlo nekakvim zatvorenim krugovima za odabranu ekipu na mjestima koja nisu prepoznata kao mjesta javnih diskusija, sudjelovanja građana na raspravu vama takvi događaje ako su i bili nekoliko vrlo retkih prilika upriličeni, oni nisu bili uh, niti objavljeni niti široko dostupni javnosti koja je znala kada se, gdje, zašto zbiva takvo događanje. Tako da jednostavno što se tiče samog procesa izjašnjavanja osim toga, dakle što sam već rekla da ne postoji neka suvisla cost benefit analiza ulaska Hrvatske u NATO, također ne postoji, odnosno nije postojala sustavna javna rasprava koja bi o tome na pristupačan način građanima mogla dati do znanja i isto tako s druge strane, dakle, opskrbiti građane potrebnim znanjem, informacijama da oni mogu relevantno pristupiti, dakle, jednog dana hipotetski raspisano referendumu, dakle, da mogu samouvjereno i sa informacijama i znanjem reći da li žele ili ne žele da Hrvatska i oni zajedno sa Hrvatskom postanu dio NATO tima. Dakle, takva, takva javna rasprava, jednostavno u Hrvatskoj nije postojala i da li će ovih godinu dana dakle, koja otprilike bi trebalo proći od same ulaznice do ulazka u NATO, da li će ona biti održana i još su manje šanse. Ok, imam mi sad još jednu malu palu, znači do naše današnje gošće Željke Lukišić, koordinatorice raspisivanja referenduma ulazku Hrvatske u NATO savez. Ovako, dođli smo do jednog razmišljanja da bi se ne raspisivanje referenduma, da bi dovelo do antagonizma naših sugrađana i općenito građana Hrvatske prema NATO Savezu. Pa kakav je vaš stav? Pa sad, da li bi donijelo šta bi odnosno što je praktično taj antagonizam donio, nisam siguran Mislim, uh, da li bi uh, građani koji su neopredjeljeni baš zbog toga i zbog neinformiranosti postali na protivnici pa, opšenito mi, ulazka u NATO? Mislim da to prije svega bi se odgovor na to pitanje tako formulirano moglo iznaći tek nakon što bi Hrvatska dakle ušla u NATO Savezi gdje bi se onda možda praktično moglo vidjeti šta je to što su nam obećavali, a što smo dobili u stvari... Vjerujem da bi se to već nakon vrlo kratkog vremena moglo vidjeti kao što je evo na primjer slučaj sa Slovenijem bilo gdje je vrlo zanimljivo političari otvoreno ne skrivaju danas tvrdnje da da se danas raspiše referendum u Sloveniji ponovno o ulasku u NATO on najvjerojatnije ne bi prošao. Dakle, eh, jedno je to što se servira, drugo je to što će NATO u realnosti donijeti i to je sad to vjerojatno što će djelovati na stvaranje političkog pritiska, dakle, od strane e, birača i što će se vjerovatno odraziti na nekakvim idućim izborima. I, dakle, po onu opciju koja je u ime naroda i birača donijela tu odluku e, o bezuvjetnom dakle, ulasku u, odnosno u ulasku u NATO bez raspisivanja referenduma. Mi imamo ovdje u našoj blizini Slunjski poligon koji je ovako jedna realna točka koja će biti široko korištena kad Hrvatska uđe u NATO, u stvari već i sada se koristi, a kako će se koristiti nakon ulaska, to ćemo tek vidjeti. Vi se dosta bavite sa tom problematikom. Pa da, spomenula sam na početku, dakle, naš projekt Partnerstva za okoliš bavi se ekološkim problemima, odnosno uvaženjem sustava upravljanja okoliš, oružene snage Republike Hrvatske. Ono što NATO sa sobom nosi je zasigurno i dalja prisutnost Izgradnja vojnih baza i u ovom slučaju koliko god se Hrvatsko uvjerava kako tih vojnih baza u Hrvatskoj neće biti ja ne znam koliko je realno tako nešto očekivati, možda da za prvo vrijeme, za prvi početak godinu, dvije, no na dugo vrijeme takve garancije apsolutno niko Hrvatskoj ne može nuditi jer znamo da u svijetu ne postoji NATO zemlja koja nema NATO bazu. Evo mi smo sada na sam kraju današnjeg druženja što se tiče volontera rekla se da ih imate dovoljno ili vam se još mogu građani e, zainteresirani za prikupljanje potpisa priključiti na koji način? Pa uvijek su nam dobrodošle nove snage u vidu volontera, dakle mi imamo akciju još ovaj petak i ovu subostu između 9 i 13 sati na trgujosi po broza između Kauflanda i gradske tržnice di ćemo imati štand lijepo obilježen crvenim plakatima dakle NATO na referendum. I e, ako ima zainteresiranih koji bi volontirali, e, za to vrijeme neka nam se jave, na primjer na telefon našeg ureda, PIKAP-u 617223 i mi ćemo već napraviti nekakav rasporediž gdje oni koji žele mogu volontirati i pomoći na taj način uh, raspisivanju referenduma. Ukoliko ne stignu potpisati na vašem štandu, ima li još neki drugi način gdje se može potpisati tijekom tjedna? Pa opet nam se mogu javiti na taj uh, broj telefona, dakle 617223 mi možemo uh, na bilo koji način dostaviti potpisnu listu. Dakle, moguće se potpisati na neki drugi način. Osim e, na samom štandu u petak i subotu, no moram reći da je subota zadnji dan trajanja ove peticije. Dakle, 12.4. se zatvara cijela ova akcija i ko je do tada potpisao, potpisao je. Bitno je da se glas naroda čuje. Bilo bi idealno kada bi taj referendum bio i raspisan. To bi bilo po e, Prvi puta da građani nakon odlučivanja o samostalnosti Republike Hrvatske prije puno godina mogu pristupiti i drugom referendumu u Republike Hrvatske da imaju mogućnost izraziti svoje neslaganje sa e, trenutrčnom mainstream politikom Hrvatske vlade koja kao jedinu soluciju dopušta ulazak Hrvatske u NATO, dakle i svi oni koji misle suprotno, jednostavno na ovaj način ne mogu doći do izražaja, odnosno neraspisivanjem referenduma, njihovi glasovi nikad se neće moći čuti. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Što se tiče samog referenduma, evo imate priliku izraziti svoje demokratsko pravo, izađite potpišite dakle da ste za referendum a onda na referendumu ćete se moći izjasniti reći jeste li za ili ste protiv ulaska u NATO još ovaj vikend e, traje akcija pa evo nemojte zaboraviti a ukoliko ste u nemogućnosti doći potpisati na javnom standovima nazovite na 617223 kontaktirajte volontere pick up international evo, to je bilo sve za večeras slušajte nas e, idućeg utorka do slušanja Misija sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do okay we're trying for a group i didn't go there to police nothing man well, i ain't no cop i ain't never gonna Very funny, Amazon.